بسم الله الرحمن الرحیم و الذاریات ذرونا متعاملات اقرئ قل الذاریات ادرسن انما داد من سركم و ان دين لوط وصلنا عايزات حقوق ان في قول مقرب ي وبان هم في قدر قرات الذينكم 39 رنا يوم الدين يوم مال نار وتنزل قوم اس باط فهمتو کرا ابو زيد دي صورت کی ترقی تشراوتن ندی تا ساتکم لوشرے اگر اشتیادی راثا سوا چې کندو شه ده اگر رشتہ او جنازه زړه بدل کړی شي ته تل ندي ان الدين لواقع احم کا جنازه زړه بطیږي مگه صورت قرار کړو ستاسو سو تل بداسی لګسن کما غیانې پیدا کړې دې سو کوي ته شو تل ندي ان الدين لواقع سزا جنازه بطیږي ار تعالی صدا اجرا ور کوئی هی نو صورت مضمون راغلی اپاره تفسیل کوي نو کی صورت کې ویل او سما بنانا اپنن ذر ال سما فوقهم کیف بنانا په مغایث کې اده کې ویل او سما ذات کی صورت کې مددنا ا دې وفي الأرض آيات للموكينين مكي سوركي ويليو ولقال خلقنا الإنسان ونا لما تؤسسوا دي سوركي وي وفي ما قيداك لي أعضاء كوئيكم تاجس كوئي نزباري كوئيكم إنسان وفي أنفسكم أفلا تبسرون مكي سوركي ويليو ما باران ورم وانزلنا من السماء ماء مباركا ذي صورت كي واي واس السماء رزقكم وما توجون ا ما ذو راوی نو کی صورت کی اقوام سابقہ زی گزر کذب قبل قومون ہیں حدیث روی کی تفصیلی کی اگتے صورت سبب به عذاب و شرک انتے اف جہنمہ قل کفارنا نید الذي جعل ما لا اله الا اناخر دي صورت کې هغه ترقي کوي فلا تجدوا ما لا اله الا اناخر موږ ورځي شهرالنامدار بعد موخه صورت کې لول ځاله کمن هو تاهيد ځاله ما كون تمنو تاهيد دا داو ته تته دي صورت کې واي فقل الله تقما الرحمن كذ الله كتابا مکه صورت کې خلق ذکر کوي لکه خلق کی کی دی من الانسان دې صورت کې येते او ما خلقت الجن والانس الا ليعبودون مکه صورت کې ویل رسکنه له بعد صورت کې وای ما اريد من امم رستن وما اريد ان يتمون يا اغتول سوت راغسه اپاوي تفسيره کوي او دعوه چونکه داوا دا د دې سورته په اثبات ته قیامت ده ندي سورته کې مکه وی وتل ادي سورته کې وای ان الدين دواقع است عذاب او جزا به ور کولې شي ادي سورته کې امثله پېښ کړې بعد راشي اديو ملک نا یوشیو چته بل ملکونولي نو داړي چې تب هم د دې ملکون چته بل ملک تب ور ورول ذاريات نستن کی زرون پنستلو سره ملات ب بدون هغه ب بدون نستن کی پنستلو سره غوا دی چې ته بندا سی د ځې ملک نه بل ملک به ورزور شي او حاملات وترن حاملات صفته ب بدونہ هغه بدون حمل ام حمل حمل یعنی په ورې د حاملات حمل اچي حملتول او جاریات صفت تا کشتو و کسن کشتا اید یو غاری ندکشی او بلغاری کتششی نو دانی ایروا دی عالم نوان دی بلغاری کتششی اویش که اون کی فیصده دی اللہ لارا چابانی عذاب را دی که فرشده یا چابانی دا شاید دی وزاریات ایزار وان شاید دی نسطن کی باتونا پا نسطن وزارا کیا غیلو لسیدونا تبا بیاسی اونس تیشی پس حملہ چه اون کی آج تبا تبا دا لارا آج سزا و یاد کی بو جواتې او بو واچې بن مستزي دا نيته به بن تر واني پښتونکو کیشټه اسانه دا نيته به تر کی فرشته حکم د الله دی پلي ا چواده شېدا تا زرا لختياله اجداد سداو پی دی دا سره چې کومه وا ده شېدا معقبه پی دی یاد هو او بوک جمعی او حبکا مفرد دے او مراد دا حبکانا لارے حبکا لار تاوئی اغا لار چه پوگو کی پوگو کی. کی لار سنگی بادرا لار جو ری شی نوگا دیر خستخ کاری اغیتا لار ہوئی اصو کوئی اغا لار فصل کی حبکا الظر اغا لار اصو کوئی حبکا ستور تاوئی اغا لار ستوری اصوکو ای حباکا خیست ہوئی انداری معنی کئی اشاید دے اسمان خاون دستورو شاید دے اسمان خاون دلارو دستورو لاری دی شاید دے اسمان خاون دا خیست یقنن ییتا اصوک و قول گرد وٹ کے لگا سنکے اصمان کے بعضی سطوری دی اب بعضی سطوری نشتے نداری اصطاس و قول گرد وٹ دے اصوک پیغمبر تا صاہر وائی اصوک و تا قاذب یا سوک مومنانی یا سوک کافرانی انکم اے مخلوقا یہی تاظب قول گڑڑڑ کے مختلف گڑڑڑ بعض مومن اور بعض کافر یا کافران و تاظب گڑڑڑی سوک اور تصاہر وائی سوک کائن اور سوک شاہر یو فقوانو ضمیر اللہ ترے ارولی شید اللہ آزو چروری پہلم دخواہے کہ خدایتا پتہو اتدار با اختیار رکم لے باریجی ان او قران اڑولشی د قران ناسو چالو نشه پہلند الله کې اڑولشی د محمد علی السلامنا ازو چالو نشه پہلند الله کې اڑولشی د اسلامنا من افیکا ا آو رسول چې دغه علم کې اوچې دی باړيږي بلانتی شي اٹکلان د دې له خبرې کی, کی قتل په ماناد لعنت خدای دې مرګه اٹکل وائ. آگستان کی مسائی کیری بیوش اتپوسکی کلوی قیمت کراچی پور کی با معذر با کلوی کراچی پور کی با معذر پریشی قیمت با کلوی کراچی خوڑائی تا پور کی سوزی جو ستنون معذر پور کراچی تا پور کی پیوزی ہم معذر کئی جی اولیشی رہی تا وڅه کوي پلاذاب فتنه عذاب فتنه اخلقل جن چې تا دنیا کې غلطي وڅه کوي اخ پلاذاب دا دا چې په دې باندې تلل ورکوم کی یقینا متقین په جنته کی نو کی به او سن کی به آ جوړ کې تراب ده وي و دې په دنیا کې او دې د لګ دښمنان اخلقون کی حجا ارق بلګو لګي دنیا کې وجو خو په لگ آو آو دامو دامو ما مصرع قليل الذي يهجونه فيه لغو اغاواخ كذلك يبقى اغاواخو لغ اغاواخو اغاو هو دي داموانان دامتقان لغ دشبينه ما يهجون منافيا انو دي هجوي اغاواخو ما يهجون نو دي لغ دشبينه اغبينه لغو افواظو سباكي اصفار کو امالون دے کہ حق و خوطن کی لڑا نو خوطن اپس منکہ کے نقی دی یقین کو انکو لڑا مکین ترقی اصطاثن اصطاثن اصطاثن کے دلال لکھائی دی پودا چادر کر دی تو نہیں اصمان کے سامان در لکھتا سلے وما تو عدون دے اسلام علیہ السلام پا تقاریل کی را دی عیسیٰ علیہ السلام ویلو پر غزق پا عیسیٰ علیہ پرزق پر پاسمان کیو غړی نذرب اساس اسمان والا سړي لکه دا قیلا چې د سړي خزانه کمزای کی نذرې چې پیسې د کمزای کی نه دالته توجه نور کو اساس سړي د تاس اسمان کیو غړی نذرب اساس اسمان والا سړي نو خبر رزق اسمان کیو غړی جذرب اسمان والا کې رزق تاسره اواز ته سره واده شه دا دا زار نو قسم دې پرداس منو نو کو انو لع دعوا زارشتا ده انو دا قران انو دا محمد محمد الرسول صلی الله علیه و آله تا سو لکستا خبر کول اشتیا دي کیپته خبر کول شي نو دا وی چې الله پر دې نه اکلتش اکلتش ده اشتیا تا علاوه خبر زمين منو دې ابراهيم دې منو چې را له ځقانه و سلامتی آی پتا وې ابراهيم سلامتی آی پتا سو قومینا نور هغه کولکورتا نور سهري چې سورب اې دین هنيست چې موږ کي نږدې کو دې خلایته نورې نوغه وي نو نوخي یالک راه را دین نه یاره منکم مجنون سوره هجر کې نور هغه میرهګه ازره ورته پاله کوه اماقام وقذله پتې رایکه ته دراغه دی ور او قتل داسي لکه چې ابراهيم رو خيراړ اوغې دلع نو خران نو په دورا را وپاس چې دا دما ما دښمنان دي نو خله زرم غمشه چې ګنې دشمن هغه له پون حمله کوي نو ته درا را درچې قتل بره نو ویواک پهلمخ چې دا بشر او غلامه وي او ویلې ګډه شانډه نو ویلې خبرمدارانه دا ویلې ساره الله په دې حکمت والا فضا <سلام> حکمت په دې مزمن دی راته قال وي دایمن السلام صحاله الګروشو سږرا غلئی وی دایمن الګروشو قوم مجمین ته جوارو په لبانی کانی د ښاټو مسوامه داغ یعنی تسلیم لیک پر کېشه چداز افرانکی مجمین د افرانکی مسوبتن لیک پنیز دور افتاد اپارا دا مجرمین و مصرفین و ایمان ایبراهیم علیه السلام انتا پوزنا باد انتا پوزنا مومنان ویس اینا فی علاو تا دارا اگی جواب دے دلتا اخصار دے انتا موند من پا دیکی بیدی اکورتی مسلمانانا اونا اپنی خود موند پا روائی کے نخوا آئی خلق ورائی چهریکی دا راب درناک نخوا سمجھتے آو بود آیات موسی� چله ګرم فرعون ته دلیل واضح نو واخت فرعون د موسی نه بیرکنی سر د خپل لشکره روکن لشکره تاوالا ایمان او رکنی خپل دلا رغنی خپل طاقت سر د طاقت نو واخت او جادوګر له لهونه نونی وتللا اخر دلغا نو تام پر دریاپ خفاو ایا چا دیاں چې لګرم په دې باڅن نو په غذر دې باڅ سشه چرواه پاره باندې مګر وای ګردو اغلرا پشان درم بسمین بسمین رنیم اډوګه کې زور شي هزار هزار کی دانه یې باغای بسمین بسمین کو اسمو دیاں چې لښو دیتا مسکي صورت کې دزیه قومي انتشار دې کړیو د لیکي تفصیل پدغه اغلې ته یو نه فرماني او غلا د حکم درات نو نو طان نه د دې د انو د بدلام استن کی نه انداشه دې بدلام غستان <تصفح> اسمان جوړکې مونږ دلړه خپل قوت انو یو طال لرونکی ازمکا خورکړې زمونږه نوخستا فرمن کی مونږه سخستم فرکړې ده او ارشنه مونږ ته دې جوړې خامخا پنداو اخ لای مرګي صورت ګمدازي کړې شوې په دې تفصيل وکړه نو موږ ففیر الاله جالما الله نو کو شریع رحمنده کوي الله تا الفرا الى الله صوفيات کتابونه کې او باب د الفرا الى الله خل پرزاد دا آزاد داغلا داغلا الله نه يرونکې واځه ما موږ وی شه د الله نماز جار بن د الله نه يرونکې ماځ لکه څنګه چې ستراله د دانګي نظر اغلې پخوانو ته پیغمبر مگر وې باغی جادوګر دی له وله تباہی کې ولته سیهت پر خوې چې ګوره موږ په داغل زامات قامت قائم کې تبم وای بلکې د قوم نثار کاش روا و دین نه نه ملامت شوه کا پن فایده ورکه مؤمنانو ته مؤمنانو خو فایده واقلی ان دي پراکری ما جنوس مگر د ډېر پاره چې بندگی کې جامین افحاق العنس کی ذکر کردی لا بتعلیل یا عبدون را داد نو یا کلن را نکرد قطعن یاد ستا د پیدای شعطبت سولی یا عبدون دانو جو تزا نا رزق پیداکا امیدی پیدای کنی ماجین ایس مگا زیر پارا چیزا ما بندگی ہوئی کی دیوئی لولاکا لما خلقو لفلاکا آئی لولاکا لولاکا ظاہریات صورت من خلاف کے حدیث در رو جو لئے قران وای ماي باطل نه پیرا کیه توه انو غايم د دین رزق انو غايم چمال <سؤال> غراقا کی الله <سؤال> خام ازی قرتونلی اساعد د قوت کلک ما گسان کی ظلم یو کو هغه لا جرمون مار کرو نو ترواز دین گئی کافر ده پیشی دینه چلو شویری صورت کی اس بات قیامت بالام نکه صورت کې اثبات تقیمت بل ادله هغه ته مثال نه لکه بااد کې او شی بل نه وردی او کښټه بل متروانی دي ندانې ته او صورت کې تفصیل دمو کې صورت کفرې